Kapittel 8 I det tredje året av kong Belsasars kongedømme var det et syn som viste sig for mig, ja, for meg, Daniel, etter det som viste sig for mig i begynnelsen. Og jeg begynte å se i syne, og det skjedde mens jeg så at jeg var i borgen Susan som ligger i provinsen Elam, og jeg fortsatte å se i syne, og jeg var ved vannløpet Ulai. I det jeg løftet mine øyne så jeg å og se «En vær som sto foran vannløpet, och den hade to horn. «Og de to hornene var høye, men det ene var høyere enn det andre, «og det høyeste var det som kom sist opp. «Jeg så en stange mot väst, og mot nord, och mot sør, «og ingen ville dyr holdt stand framfor den, «og det var ingen som utfridde av den sånn. Och den gjorde som den ville, og den brisket sig. «Og jeg for min del fortsatte i jakt och se.» Det var en gäjtebock som kom från solnedgången och for fram över hela jordens yta och den rörte inte vid jorden. Och bucken hade ett i ögnefallande horn mellan ögonen. Och den kom helt fram till vären som hade de två hornen, den som jag hade sett stå föran vallöpet, och den kom löpande mot den i sitt voldsamma raseri. Och jag så den kommet helt in på vären och den begynte att visa bitterhet mot den. Och den tog till att stange vären över ända och bräcke dess två horn. O det visste sig at vären ikke hade kraft till hålla stand framför den. Så den kastet den till jorden och trockte den ned, och vären hade ingen som utfridde den av den sond. Och geitebukken på sin side brisket helt svart. Men så snart den blev mäktig, ble, ble de store hornen brukket av, og på en i ögnefallne måte begynte det att komma upp fyra horn i stede for det, vänt mot himmelens fyra vinner. Och utav ett av dem så fram et annet horn, et lite et, og det ble stadig større, mye større, mot sør, og mot soloppgangen, og mot prydelsen. Og det fortsatte å bli større, like til himmelenes her, slik at det fikk noen av herren og noen av stjernene til å falle til jorden, og det begynte å tråkke dem ned. Og like til herrens første briskete sig, og fra ham ble det stadige trekk tatt bort, og hans selvdomsgrunnfestede sted ble omstyrt ut. O en här ble gradvis overgitt sammen med det stadige trekk på grunn av overtredelse, og det fortsatte å kaste sannheten til jorden, og det handlet og hadde framgang. Og jeg fick høre en helge som talte, og en annen helge begynte å si til nettopp den som talte, «Hvor länge varer syn om det stadige trekk og om overtredelsen som forårsaker ødeleggelse for å gjøre både det helgested og herren til noe som tråkkes på?» Han sade då till mig: Intil det är gått 2300 kvällar och morgnar, och det helge städ skal vissligen bli bragt i sin rätta tillstånd. Och män sig Daniel så synne och sökte förstå det, se, da stod det föran mig en som hade et utseende som en sund och stark man. Och jag begynte att höra rösten av ett av jord mitt i ulai, och han begynte att ropa och si: Gabriel «La denne forstå det han har sett!» Så kom han bort dit hvor jeg stod, men da han kom, ble så skrekslagen at jeg falt på mitt ansikt. Och han sa så til mig. «Forstå, menneskesønn, at syne gjelder endens tid!» Og mens han talte med mig, hadde jeg falt i dyp søvn med ansiktet mot jorden. Han rørte derfor ved mig og fick mig til å reise meg opp der hvor jeg hadde stått. Og han sa videre, «Se, jeg lar deg få vite hva som skal skje i fordømmelsens siste tid, for det gjelder endens fastsatte tid. Væren som du så, den som hadde de to hornene, står for kongen av Media og Persia, og den loddne boken står for kongen av Hellas, og det store hornet som var mellom den søgne, det står for den første kongen. Og at det ble bruket av, slik at det var fire som til slutt oppstod i stedet for det, det betyr at det er fire rike fra hans nasjon som skal oppstå, men ikke med hans kraft. Och i deres rikes siste tid, da overtrederne fullfører sitt verk, skal det stå fram en konge som har ett bistert ansikt, och som forstår tvetydige uttalser. Och hans kraft skal bli väldig, men ikke ved hans egen kraft. Og på en forunderlig måte skal han forårsake ødeleggelse, og han skal visselig vise seg å være framgangsrik og handle effektivt. Og han skal virkelig mäktige mektige, så det folk som består av de helge. Og i samsvar med sin insikt skal han med sikkerhet også få svik til å lykkes i sin hånd. Og i sitt hjerte skal han briske sig og i en tid med frihet fra bekymring skal han ødelegge mange. Og mot fyrstenes fyrste skal han stå opp, men uten menneskehånd skal han bli knust. Og det som blir sett angående kvelden og morgenen, det som er blitt sagt, det er sant. Men håll du syneskjult, for det gjelder først om mange dager. «Oi, oi!» Daniel følte meg utmattet og ble syk i noen dager. Så stod jeg opp og utførte arbeid for kongen, men jeg visste meg stadig være som lamslott på grunn av det jeg hadde sett, og det var ingen som forstod det.